Rugăciune pentru taina toiagului Aleluia slavă ți -e, Doamne Iisus Hristoase, dreptule judecător. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina toiagului ascunsă în cuvântul tău. Fără mine nu puteți face nimic. Și taie cu sabia puterii tale cele trei patimi care o omară sufletele Câștigul, cinstirea și odihna. Ele sunt prin învăluire, o cursă subtilă a duhurilor viclene. Pătrund pe nesimțite și le pregătesc să lași demonilor lăcomiei și zgârceniei, demonilor mândriei și pizmei, demonilor mâniei și lenei. De aceea, în momentul declanșării războiului cu duhurile necurate, găsesc sufletele noastre nepregătite, fiindcă inima e câștigată de ceea ce nu este al tău, de împrăștierea gândurilor, de alunecarea inimii, gândului, cuvântului sau faptei. Uneltesc să ne lipsească prin consimțire să facem păcatul cu gândul de ceea ce dă valoare să ne lipsim și sens vieții cuvintelor noastre și faptelor noastre să nu găsim. De aceea toiagul judecății tale ca pe oile tale de capre să ne despartă. Cu inima îndurerată ca fiul risipitor am bătut la ta și porunca ta bate și se va deschide, am ascultat. Aleluia, slavă ți Doamne Iisuse Hristoase, dreptule judecător, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina toiargului, ascunsă în cuvintele tale, fără mine nu puteți face nimic. Ca semn că de patimile trupului, sufletului și cugetului ne-ai separat, că pacea ta în cuvintele tale pace vouă odată cu tine, în sufletele, inimile și cugetele noastre a intrat. Pentru că taina Sfintei Euharistii ascunsă în cuvintele Sfintele Sfinților, adică cele sfinte, trupul și sângele tău se dau Sfinților. Dă-ne-o și nouă ca să nu ne împărtășim spre judecată și spre o sâmbă. Fiindcă atâta timp cât cineva slujește patimilor, nu este robul, slujitorul sau prietenul tău, căci nu s-a luptat împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Tăiagul dreptății tale nu l-a despărțit de capre de cei care s-au osândit. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristoase, drepturile judecător, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina toiagului ascunsă în cuvintele tale, fără mine nu puteți face nimic. Fiindcă Tu ești via vieții veșnice, noi suntem mlădițile tale, dacă aducem roada Ta. Din toiagul Sfintei Cruci ne de aceea fă să fie într-un noi Duhul temerii de tine, ca să trăim păcăința cu lacrimi, să trăim în post și rugăciune continuă, să nu lăsăm să intre în inima noastră vreo patimă spurcată, să nu auzim, să nu rostim vreo vorbă deșartă, să nu ne legăm cu ceva de celea lumii, ci să ne îngrijim în toată vremea de răspunsul cel bun pe care trebuie să-l dăm la dreapta ta judecată pentru că toiagul dreptății tale să ne ducă prin poarta oilor în staulul cel sfânt al împărăției tale.